26. Лютий 1922 року. А сам. Престон довів мене до сходів клубу. «Огляньте місцевість, прогуляйтеся дорогою до Майбангу», – запропонував він. «Піднімитесь не так високо, як залітають круки. Але і це у чортів на виступці. Під час сезону дощів там стався селевий сув. З-під багнюки витягли чотири тіла. Не пощастило бідолахам». Він оглянув долину. Ви з'явились тут дуже вчасно. Сьогодні ввечері в клубі влаштовують щорічну вечерю. На ній будуть присутні всі, хто має хоч якусь вагу в цих місцях. Я повернуся до п'ятої, і о сьомій ми туди підемо. Від думки про офіційну вечерю мене аж мороз пробрав. Зважаючи на мою залежність, вже понад рік я не знаходив присутності духу, не кажучи вже про терпіння, щоб висидіти цілу вечерю серед групи незнайомців. І хоча тепер я почувався достатньо чистим і впевненим, щоб повернутися до роботи і розслідувати найкривавіші вбивства, перспектива три години поспіль вести ввічливі розмови лякала мене до смерті. Престон помітив, як змінилося моє обличчя. «Що, не подобаються вечірки?» Я хотів було сказати йому правду, але передумав. «Не маю підходящого вбрання». «Нехай вас це не хвилює», – змовницьки підморгнув він. «Упевнений, ми зможемо щось для вас підшукати». Або тільки мати спокій, я проболькутів, що згоден, та коли він пішов, раптом усвідомив, що факт, що мене одягатиме Престон, непокоїть не менше, ніж відвідування цієї клятої вечірки. З огляду на його власний вибір краваток і сорочок, розвішаних на канапці, усе скінчиться тим, що я нагадуватиму і японську гейшу. Перед тим, як попрощатися, Престон вручив мені ключ від свого будинку і порадив кілька місць, які я міг би оглянути. «Вам варто сходити до водоспадів, до того ж із пагорбів відкривається чудовий вид». З Калькуттий даки сюди приїздить безліч бенгальців подихати свіжим повітрям і помилуватися краєвидом. Вони просто шаленіють від цієї мальовничої краси. Такий правда. За словами не здавайся, бенгальці народ пасторальний, унікально непридатний до міського життя. Вони тільки й мріють, як запевняє мій сержант, повернутися до землі. Якщо вважати за доказ значну кількість поганеньких віршів на цю тему, він має рацію. Іще можете обійти церкви, хоча з погляду архітектури дивитися там особливо нема на що. Вони всі, на диво, простенькі. Навіть спартанські. Я запевнив його, що дам собі раду, і повернувся на веранду клубу. Сів за той же столик, за яким ми снідали. Доки мене не було, залишки їжі прибрали і постелили хрустку білу скатертину. Я гукнув офіціянта і замовив ще кави та найсвіжіші газети, які в них були. На сталевій таці мені принесли акуратно згорнений стейтсмен. Я ковтнув кави, погортав сторінки. Як і натякав брат Шанкар, багато статей було присвячено інциденту в Чаурі Чаура. Вихваляли вбитих офіцерів і суворо засуджували Ганді та його конгресменів. Щоб відволіктися, я розгорнув спортивну сторінку. На батьківщині Тотнем змусив попотіти Ліверпуль. А в другій лізі я з задоволенням і подивом побачив серед лідерів Вездем. Я допив каву, відклав газету і вирішив прогулятись. Ані церкви, ані водоспади мене не цікавили. Я ж бо поліцейський, і мене приваблює темна сторона життя. На мою думку, гарні вчинки, які проповідують у Домі Бога, і дива природи, створені ним, ніщо порівняно зі складністю і інтригами тих, кого він створив за образом і подобою своєю. Якщо вірити Престону, підшліхетною та застебнутою на всі гудзики зовнішньою оболонкою джатинги, кипіли пристрасті страсті і суперництво. А я вже достатньо вивчив Індію та людську натуру, щоб сумніватися у його словах. Сонце вже було височенько, повітря приємно нагрілося, і я вирушив дорогою до крамниці. Престон описав її як справжню скарбницю в цьому містечку. І хоча алкоголю вони не продавали, сумніваюся, що в цій країні була хоч одна крамниця, яка б не торгувала тютюном. Дорогою я пройшов повз місцевого робочого, який працював на узбіччі. Бо Босоніж, прикривши голову від сонця, він, зігнувшись навпіл, підстригав траву допотопними ножицями, а за ним стіною піднімався ліс. Марність затрачених зусиль мене вразила. На таких родючих землях, як ці, він нагадував короля Канута, який хотів стримати приплив. Хотів приборкати могутню природу за допомогою самих лише ножиць. Але він старанно працював, можливо тому, що отримував платню від якогось загиба. Індуси не такі дурні, щоб намагатися приборкати матір природу у такий спосіб, а от британці виліплені з іншого тіста. Нам до вподоби охайно підстрижене узбіччя, а не хаос природного лісу. І ми щосили намагаємося встановити порядок, хай би яким неприродним він був. Крамниця Бхагванів виявилася двоповерховою будівлею в колоніальному стилі, схожою на інші споруди, на палях. Але без веранди. Над дверима висіла свіжопофарбована вивіска Асамський героц така собі скромненька реклама. Дзенькнув дзвоник, повідомляючи про мою присутність, і з поза дерев'яно скляного шинкваса на мене підняв очі голомозий світлошкірий індус. Багатством своїм крамниця нагадувала печеру Аладдіна, гори товару сягали стелі, і знайти на полицях можна було гетюсе від приладдя для приготування їжі до запасних частин для автомобіля. З одного боку, спиною до мене стояла білява жінка в сорочці хакі і бриджах і гортала один із журналів, розставлених на стійці. Я одразу ж упізнав аромат її парфумів. "Чим можу допомогти, сер?" — озвався чоловік за шинквасом. "Сигарети, будь ласка", — сказав я. "20 кепстенс". Чоловік кивнув і повернувся до полиці. «О, хто у нас тут, капітани Віндгеме?» Емілі Картер закрила журнал і підійшла до мене. Голос її був привітним, чи то мені так хотілося, бо жінкою вона була вродливою, а я завжди приписую привабливим жінкам найкращі риси. А вже ж для детектива це радше Ахілесова п'ята. «Що привело вас до нашого містечка?» «Видуження», – відповів я. «Брат Шанкар вважає, що я можу кілька днів подихати свіжим повітрям». Вона поклала журнал на шинквас. «Це я теж візьму, Шаліне», – звернулась вона до крамаря. «І повідомите, коли доставлять барабанні гальма». «Добре, мадам». Чоловік зробив запис про покупку у грозбусі, пересунув його через шинквас, щоб місіс Картер підписала. На манжетах її сорочки я помітив масні плями. Вона перехопила мій погляд і потерла рукав. Мені чомусь стало ніяково, і я поквапився заповнити тишу розмовою. Підробляєте механіком, місіс Картер. Вона удавано образилась. Ви ж не думаєте, що я буду коперсатися в автівці? Більшість моїх знайомих механіків не користуються помадою, відповів я. А якби й користувалися, це викликало б питання. Крамар поклав на шинквас сигарети. Я передав йому кілька монет, і він зник у задній кімнаті. «Де ви зупинилися?» – поцікавилась вона. «У містера Престона». «Не дуже сподобалось рамі? жартівливо запитала вона. «Злякалися, що Шанкар не верне вас до індуїзму?» Я похитав головою. «Не думаю, що він став би це робити. Британців-індуїстів ще менше, ніж жінок-механіків. На вас чекає сюрприз». Вийшов крамар з важким пакунком, який він тримав обома руками і поклав його на шинквас. Привезли вашу коробку, місіс Картер. Наказати хлопцеві віднести її вам додому? Вона оцінила розмір пакунка. Капітане Вінгеме, не допоможете мені з цим? А ж. Не проти? Це м'яко сказано. Краще її справи не знайду. Я вийшов за нею на сонце і спустився сходами на вулицю. «Пройти лише кілька ярдів», – сказала вона. «Вас сам Бог послав». «Дивно, що механік одружений з власником маєтку, завважив я, коли ми трохи відійшли. На обличчя її набігла тінь. «Ви знайомі з моїм чоловіком?» – я похитав головою. «Ні, але його репутація всім відома». «Я не завжди була механіком». Опанувала цей фах під час війни. Служила в армії. Дівчині не завадить навчитись чогось практичного, як ви вважаєте. Врешті-решт я ж не знала, що вийду заміж за Роналда. Ви служили в жіночому корпусі? Я навіть не намагався приховати здивування. Так, лагодила двигуни, доглядала за вантажівками, тощо. В кінці мене навіть до Франції послали. Забавні то були часи. Забавні часи. Навряд чи я охарактеризував би так свій військовий досвід. Але коли все скінчилося, не одна людина зізнавалась, що попри смерть та злидні, ніколи не почувалася такою живою та вільною, як під час війни. Через 200 ярдів спина моя змокла від поту. Коробка важила тонну, а я навіть не здогадувався, як ослаб за час свого лікування. Що у вас тут? Здогадайтеся, містера детективе. «Якщо судити з ваги, я б сказав, що тут двигун для одномісного винищувача». «Ні», – розсміялася вона. «Але спроба смілива». «Що ж тоді?» «За хвилину побачите». «Ну от», – вона вказала на стовпчик із написом «Гайфілд», елегантні літери, вирізблені на камені. Ми зійшли з дороги, і я пройшов за нею стежкою, обсадженою деревами, до великого біленого будинку, який бачив із тераси клубу Джатинги. «Осторонь, на відстані десь за 30 ярдів, стояла господарська будівля, схожа на невеличку комору. Ми підійшли до неї. Емілі Картер повозилася з навісним замком, тоді зняла ланцюга, який тримав двері зачиненими. Шкрябнула об ґрунт деревина і прочинилася шпарина, досить широка, щоб крізь неї протиснувся чоловік із пакунком. Театральним жестом жінка запросила мене всередину. «Що скажете?» Поцікавилась вона, опустивши коробку на земляну підлогу. Стіни комори були завішені полицями і заставлені ящиками. З одного боку розташувався верстат. По центру стояв випатраний остов старого автомобіля. «Дуже мило», – завважив я. «А що це таке?» «Це, – розцвіла вона, – Беатриса. Бугатті модель 18 чи принаймні те, що від неї лишилося. Повертаю її до життя». Як вам вдалося знайти Бугатті посереда саму? Знайшла на дворі одного скупника в Гувагатті. Вона явно належала Магараджі Кучбегару, доки той не обкрутив її навколо пальми. Я купила її майже задарма і попросила Роналда перевести її сюди. Я придивився до автівки пильніше. Яскраво-блакитний кузов загіржавів і вкрився пилом. З лівого боку бракувало крила. Двигун і сидіння водія явно давно перетворилися на копалини, але ручка кривого стартера була на своєму місці, як і червоний значок з білими літерами бугатті на градках радіатора. Підлога навколо була засипана засмальцьованими уламками випотрошених запчастин, амортизатори, гальмівні троси, частини двигуна, радіатор усе це лежало на чекістки прадавнього скам'янілого звіра. Емілі Картер узяла з верстата ніж і розрізала пакунок, який я ніс. Розгорнувши зовнішній шар, вона відкрила велику чорну коробку. З одного її боку були надруковані слова «Гадсон Моторко, Детройт, США». Я підійшов і допоміг витягти коробку на верстат. «Хіба ваш чоловік не може купити вам нове авто?» «Може», – відповіла вона, – «але це не так цікаво». Раптом я відчув себе посміховиськом, стою в якійсь клуні, відхекуючись, обговорю реставрацію авто з прекрасною заміжньою жінкою, з якою ледь знайомий. Що ж, промовив я, гадаю, час мені лишити вас наодинці з цією штукою, і повернувся до дверей. «Можете ще трохи залишитись і скласти мені компанію? Я довго не затримаюся, тоді зможу показати наше містечко. Мені потрібно лише розібратися з невеличкою проблемкою, а ви самі казали, що не маєте чим зайнятися». Вона сказала це з певною ноткою кокетства, і якби я не знав достеменно, то вирішив би, що вона заграє зі мною. Але я знав, чи щонайменше мусив би знати, що навряд чи вона зацікавиться мною. Наразі я перебував у такому виснаженому стані, що сумнівався стосовно, бодай, другого погляду якоїсь жінки в мій бік, не кажучи вже про молоду дружину найбагатшого в місті чоловіка. «Погоджуйтесь», – попросила вона. «Я вже так давно не розмовляла з цікавою особою, а ви, капітан Віндгем, поліціянт, і можете розповісти багато історій». «Коли вже ви так просите», – погодився я, – «відмовити не можу». «Добре, може спочатку розповісти, як опинилися в Індії?» «Не знаю, як і відповісти. Якщо чесно, приїхав я сюди, бо в Англії у мене нічого не лишилося. Дружина померла, не лишилося серед живих ні родини, ні друзів, ні більшої частини моєї душі. До Калькутти я приїхав, бо це було ліпше, ніж самогубство, хоча рішення це й було відчайдушним. Та хіба ж можна казати такій жінці, з якою щойно познайомився?» «Ні, якщо ви англієць». Я гмикнув. «Звичайна історія. Захотів стати заклинателем змій». «І як вийшло?» «Не дуже. Змії мої весь час тікають. Мені бракує шарму». Вона усміхнулася. «Так, певне річ у цьому». «А ви?» – своєю чергою запитав я. Як дівчина із жіночого корпусу, яка відслужила у Франції та, знається, на двигунах, опинилася за сотні миль від батьківщини у східній глухоманії і одружилася з мільйонером. Вона витримала паузу і відповіла. Довга історія. Гадаю, все це почалося з битви поблизу Арасу 1917 року. Я була заручена з одним чоловіком, лейтенантом із Корпусу Королівських Інженерів. Мій Девід загинув, як мені пояснили, в тунелі, який обвалився, коли він працював там зі своїми саперами. Сказали, що він не страждав, але так завжди кажуть хіба ні. «Чи можна попросити у вас сигарету?» «А де мої манери?» – схаменувся я і витяг пачку і сірникову коробку. Передав їй одну сигарету, взяв і собі, запалив обидві. Вона затягнулася і видихнула. Війна закінчилася, і я повернулася до Англії. Тоді мені було вже 25. Скажу так, для незаміжньої жінки такого віку було небагато перспектив і в плані родини, і в професійному плані. Якщо ти не згодна виходити за першого ліпшого, не хочеш стати гувернанткою чи покоївкою, то варіантів лишається небагато. Чиста правда. Знайти після війни підходящого чоловіка з непошкодженими кінцівками та психікою було майже неможливо. Відшукати свою половинку важко було жінкам усіх класів. Але дівчата середнього класу постраждали найбільше. Вони змушені відповідати певним стандартам, а одружитися з людиною нижчою за себе було гірше, ніж лишитися у дівках. Але продовжувати працювати механіком після війни жінка також не могла. Бо з одного боку, з війни поверталися чоловіки і потребували роботи, а з іншого, що скажуть сусіди. І що сталося? Наслухалася старих оповідок про Індію, мовляв, це останнє місце на землі, де можна ще зустріти англійського холостяка. І зробила те, що роблять інші дівчата. Придбала квиток до Калькутти і попливла на зустріч пригодам. «Під пригодами ви маєте на увазі чоловіка?» Вона лукаво покосилася на мене. Капітане Вінгеме, мені здається, що ви глузуєте з мене. Аж ніяк, місіс Картер, я не хотів вас образити. Добре, бо все, що мені було потрібно, якийсь старий, з яким можна було б заручитися того ж тижня, що я приїхала до Калькутти, а ліпше ще раніше. Був один чоловік, який освідчився мені прямо на кораблі. Він був доволі милим, дуже серйозним, із тих, хто робить проділ точнісінько посередині голови. Був якимось великим цебе у галузі страхування, тільки й говорив, яке майбутнє на мене чекає. Але я не уявляла себе в ролі дружини бухгалтера. Коротше кажучи, я провела кілька тижнів у Калькутті, а тоді разом з іншими дівчатами, яким не вдалося захомутати чоловіка, мене запросили на літо в Дарджилінг. Очі її посумнішали. То була чудова пора. Бочірки майже щодня. На одній із них я й зустріла Роналда. відповідні його не влаштувала б. І шість місяців по тому ми побралися. А чим займається ваш чоловік? Переважно пило матеріалами. Але його цікавить ще багато чого. Коло його інтересів доволі широке. Обличчя її стало задумливим. Але вона тряхнула головою, проганяючи думки, і занурилась у коробку на верстаку. Витягла звідти якусь деталь і тріумфально підняла її. При цьому рукав її блузи відкинувся, відкривши синець на передпліччі. Чотири синці, якщо бути точним. Я бачив немало таких відміток на жіночих тілах, щоб сумніватися в їх походженні. І добре знав, що розпитувати немає сенсу, та й потреби не було. Вона перехопила мій погляд і квапливо опустила руку. Рукав знову пустився. Гравітація повернула її гідність, але мої підозри тільки підтвердилися. Я не сказав нічого, але тепер, поглянувши на її обличчя, я завважив, що макіяж на правій щоці накладено товстішим шаром, ніж на лівій. Може, це нічого й не означало, але в мене склалося враження, що коли справа доходила до косметики, місіс Картер була перфекціоністкою. Ходімо, вигукнула вона зі штучною легкістю в голосі. Проведу для вас екскурсію.